Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Para hadirin dan para hadirat rahimakumullah alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah yang penuh dengan keberkahan, dalam rangka untuk saling mengingatkan, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, Pencipta kita. Dan salah satu usaha untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ya, Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran hanya sedikit dari hamba-hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur Hanya sedikit dari hamba-hambaku Yang bersyukur kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan iblis telah bersumpah ya, Bahwasannya dia Dia ya, akan menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara ya, Dalam sumpahnya dia berkata Thumma la min bayni aidihim Wa min khalfihim Wa an aimanihim Wa an shamailihim Wa la tajiru aksarahum syakirin dan sungguh benar aku akan mendatangi mereka. Menggoda mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Semua arah didatangi oleh Iblis. Kemudian Iblis berkata kepada Allah, Wala syakirin. Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan benar bahawasanya yang bersyukur kepada Allah, Tidaklah banyak, tetapi hanya sedikit, sebagaimana Firman Allah: Wa koli min ibadiyasyakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh kerana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang sedikit tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ahlul l-baitnya, kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang muhasabatun nafs, tentang muhasabah, bagaimana seorang berusaha memuhasabah, yaitu, ya melihat-lihat tentang amalan dia, menghitung-hitung tentang, tentang amalan dia, mengecek tentang amalan dia di dunia ini sebelum dia dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak dan Allah subhanahu wa ya, ta'ala telah memerintahkan kita untuk bermuhasabah satu ayat dalam Al-Quran yang dikatakan oleh para ulama adalah al asal fil muhasabah, iaitu dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya muhasabah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Ayyuha Ladinahamanuttaqulla Waltanzur, Mada, Ya Ayyuha Ladinahamanuttaqulla Waltanzur Nafsun Mada, gimana ayatnya? Waltanzur Nafsun, Ma? Ma'qaddamat liqad. Ya, ya ayolah di na'amanat takul Allah wal tanzur ma ma'qaddamat ma, ma nafsun ma, wal tanzur nafsun ma'qaddamat liqadin. Wal takul khabirum bima ta'amlun. Kata Allah Subhanahu wa Taala orang yang beriman bertakwalah dan hendaknya suatu jiwa melihat apa yang dia lakukan untuk hari depannya. Wal tanzur nafsun ma'qaddamat liqadin. Wattaqullah. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia kerjakan untuk hari depannya. Ini menunjukkan disuruh cek apa yang kita lakukan di dunia ini. Kenapa untuk persiapan bertemu dengan hari esok, hari akhirat. Wattaqullah. Allah Allah ulangi lagi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahlah takwa kalian. Jadi Allah buka ayat tersebut dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya. Ittaqullah bertakwalah kepada Allah. Setelah itu, Allah ulangi lagi. Wattaqullah bertakwalah kepada Allah. Inna Allah khabirum bima ta'amadun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan muhasabah juga telah diisyaratkan oleh dekat ya, di barang barang. dan muhasabah juga telah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda Al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut bahwasannya orang yang cerdas, kata Nabi SAW mandana nafsahu, iaitu seorang yang menundukkan jiwanya dia mengekang jiwanya, dia mengatur jiwanya bukan dia membiarkan jiwanya berbuat seenaknya Wa amila lima ba'dal maut dan dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian ya, jadi ini kata Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dana nafsahu menundukkan jiwanya ay sabaha. ini, ini tafsir Ibn al-Qayyim artinya dia menghisap jiwanya Dan kalau dia menghisap jiwanya maka dia akan mengekang jiwanya, tidak dia biarkan jiwanya melakukan apa yang dikehendaki seenaknya ya, ini adalah orang yang cerdas kata Nabi Alaihi Wasallam. Kenapa para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nabi menamakan orang yang menghisap jiwanya dengan orang yang cerdas karena kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini sebentar saja hanya sebentar tahu-tahu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya tentang masalah orang-orang yang cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminin Ahsanuhum khuluqa Orang-orang kaum mu'minin yang terbaik Yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya Wa aqyasuhum Aksaruhum lil mawti zikran Wa ahsanuhum lahu Istiqdadan Ulaikal aqyas Kata Rasulullah SAW Dan orang yang cerdas Yang paling cerdas di antara kaum mu'minin Adalah Aksaruhum zikran lil maut yaitu yang paling banyak mengingat kematian Wa ahsanuhum lahu istiqdadan Dan yang paling mempersiapkan diri Yang terbaik mempersiapkan diri Untuk bertemu dengan hari kematian mereka itulah orang-orang yang cerdas kata Nabi SAW maka kalau kita ingin tahu kita cerdas atau tidak menurut kacamata syariat kita lihat apakah kita ini apakah kita ini ya, mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan kematian dengan ligodin dengan hari kemudian, hari esok atau tidak ya. karena kita tahu kehidupan kita hanyalah sementara-sementara kehidupan di kemudian hari adalah kehidupan yang abadi dan selama-lamanya Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala sungguhnya terlalu banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak terpedaya dengan kehidupan dunia ini ya. Di tubuh kita saja ada peringatan wa fi anfusikum afalatubsirun dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat ya. Telah datang ja'akumun nadzir telah datang peringatan. Sebagian ulama menafsirkan peringatan yang ada pada diri kita dengan adanya uban misalnya. Manusia kalau senantiasa ya tubuhnya muda terus kuat terus ototnya kuat terus ya maka dia akan sombong dan dia akan angkuh dan dia lupa bahwa dia akan meninggal. Tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah menjadikan kelemahan pada tubuhnya dan dia bisa melihat sehari-hari dia berkaca sehari dia merasakan tubuhnya mulai melemah nampak uban di kepalanya nampak uban di janggutnya, nampak uban di kumisnya. Mulailah tubuhnya mulai keriput. Demikian juga ibu-ibu ya. Mau berhias, mau ke salon tetap saja akan datang keriput. Tetap saja akan datang tanda-tanda yang peringatkan bahwasanya engkau akan melemah dan engkau akan meninggal dunia. Ini di antara rahmat Allah. Ya. Sehingga orang tidak terpedaya. Makanya di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menyemir rambut dengan warna hitam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kalau menyemir rambut jangan pakai warna hitam Kenapa? Karena kalau menyemir warna hitam Terus dia bisa merasa mudah terus Tapi kalau dia menyemir dengan warna yang lain Dia tahu bahwasanya asal rambut yang dia semerin Warnanya putih, sebenarnya uban Yang beri peringatan bahwasanya Kau tidak akan selamanya hidup di atas Muka bumi ini Di antara peringatan-peringatan yang Allah Beritahukan kepada kita Tentang pergantian hari Tentang pergantian bulan Tentang pergantian tahun Yang begitu cepat Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya taqarabuz zaman, zaman begitu cepat, begitu dekat. Dan kita rasakan tahun silih berganti begitu cepat, hari begitu cepat. Baru saja kita bangun tidur, tahu-tahu sudah terbenam matahari lagi. Baru saja kita melihat matahari menyingsing terbit sekarang sudah tenggelam. baru kita di awal bulan, tahu-tahu kita sudah di bulan di penghujung bulan dan masuk kepada bulan berikutnya. Baru saja kita di awal tahun, tiba-tiba kita sudah di penghujung tahun kemudian masuk di tahun berikutnya. Jadi ini semua peringatan bahwasanya ya waktu berjalan dan umur kita semakin semakin berkurang. Umur kita semakin berkurang dan kita semakin berjalan menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala dan pasti nanti ada titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dan yakinlah bahwasanya kita semua sekarang sedang ngantri menuju pada titik pertemuan tersebut. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rel antrian tersebut. Tidak ada semuanya sedang antri menuju titik pertemuan dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini untuk menghisap amalan masing-masing. Karenanya Hasan al basri berkata, ya pada Adam, inna ma anta al-ayyam, fa idza dhahaba ba'dhuha dhahaba Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah hari-hari. Kau itu ibarat hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari, badanmu seluruhnya adalah hari-hari jika telah pergi sebagian hari, berarti sebagi, telah setelah pergi sebagian dirimu sampai habis hari hari tersebut maka selesai engkau di atas muka bumi ini, dan kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu SWT dan begini juga ya uh, pernyataan Ali bin Abi Talib ta ala anhu, dia mengatakan Allah, inna dunya qadir tahalat mudbirah wa innal akhirata qadir tahalat mukbilah wa li kulli wahidin minhuma banun Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketahuilah bahwasanya dunia semakin jauh belakang meninggalkan kita dan akhirat semakin datang mendekati kita. Kita ini sekarang berjalan meninggalkan dunia menuju apa? Menuju akhirat. Dan kita akan sampai dan pasti sampai. Dunia akan pasti kita tinggalkan dan kita akan sampai pada akhirat tersebut. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Wa likulli wahidin min huma banun." Dan setiap dari akhirat dan dunia ini ada pengikutnya. Walatakuno min abnail dunia, kuno min abnail akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, maka jadilah kalian pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi pengikut apa? Pengikut dunia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, al yoma amalun bila hisap. Sekarang silakan beramal, tidak ada hisap. Siapa yang menghisap? Ananda ada. Sekarang baru pencatatan hisap. Nanti kata Ali bin Abi Thalib, wa godan hisabun bila amal. Adapun nanti di akhirat kelak yang ada hisap sudah enggak bisa beramal lagi. Sekarang silakan beramal, silakan berbuat, tidak ada hisap. Namun ingat, di akhirat kelak yang ada cuma hisap dan tidak ada lagi amal. Karena nyata para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, kalau orang sadar bahawanya kematian mengejarnya, ya, seperti perkataan seorang penyair, ya, disebahkan kepada Ali bin, Hussein, bin, eh, Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, ya disignal dengan Zainal Abidin, ya disebahkan kepada dia suatu syair yang mengatakan safari ba'idun wa la yuballighani wa quwwati dha'afat wal maut dia mengatakan safarku masih jauh perjalanan masih panjang seorang menuju kematian dari kematian kemudian alam kubur dari alam kubur kemudian hisap kemudian hisab kemudian mizan kemudian ditimbang kemudian melewati jisar melewati shirath kemudian surga dan neraka perjalanan masih jauh penungguan di padang mahsyar sehari yang seperti 50.000 tahun perjalanan masih jauh dan dia mengatakan safari baidun Safarku jauh, wazadulah Yubal diwani. Sementara bekalku sedikit, khawatir tidak akan menyampaikan aku pada tujuan. Surga masih jauh. Khawatir bekal tidak mengantarkan sampai kepada apa tujuan. Wuhud tidak ufat. Sementara kekuatanku semakin melemah. Walmautu haya tulubuni. Sementara kematian terus men mencariku. Ya, sementara kematian terus men mencariku. Oleh kerana ya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, siapa yang Menyadari akan hal ini, ya, maka jadilah dia orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu wa amilah lima abad maut. Bagaimana dia cerdas? Dia mempersiapkan dirinya beramal soleh untuk hari akhirnya di akhirat kelak. Kenapa? barang siapa yang tidak beramal soleh di dunia, kemudian tatkala dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, kemudian ternyata timbangan kebaikannya Ringan sedikit lebih berat timbangan keburukannya maka dia telah merugi. Dan Allah sebutkan kerugian ini dalam banyak ayat dalam Al Quran. bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Tatkala mereka dalam hisap ternyata amalan kebaikan mereka sedikit ringan lebih berat amalan keburukan mereka. Kata Allah subhanahu wa taala, وَمَنْخَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَكَانُ بِآيَاتِنَا يَفْلِمُونَ Dan barangsiapa yang timbangan kebaikannya ringan maka mereka itu adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulai ka alladhina khasiru fi jahannam khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal khosirinalladzina khosiruu anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasnya orang-orang yang merugi yang sungguhnya, siapa yang rugi di akhirat, bukan rugi di dunia. Orang-orang yang merugi yang sungguhnya sungguh orang adalah orang-orang yang rugi di akhirat. Khosiruu anfusahum ahlihim. Mereka merugikan diri mereka dan merugikan keluarga mereka. Kemudian kata Allah, "Ala huwal khusranul mubin Ka ala dhalika huwal khusranul mubin ketahuilah itulah kerugian yang nyata kerugian yang nyata jadi patokan kita keberhasilan atau, keberhasilan atau kerugian adalah di akhirat percuma seorang di dunia dia berhasil dalam berbagai bidang dalam pendidikan dia berhasil dalam harta dia berhasil dalam jabatan dia berhasil tapi di akhirat dia tidak berhasil dia rugi justru kerugian yang nyata kerugian yang sejati kerugian yang hakiki adalah kerugian tatkala di akhirat khosiru anfusam rugi, dirinya rugi saudara masuk neraka jahanam bahkan Allah mengatakan khosiru anfusahum ahlihim merugikan dirinya dan dia juga rugi kehilangan keluarganya kenapa bisa jadi dia masuk neraka sementara sebagian keluarganya masuk surga ini penafsiran kenapa dikatakan dia rugi dirinya rugi keluarganya kenapa bisa jadi keluarganya masuk surga dia masuk apa neraka tidak tidak bakalan ketemu dengan keluarganya kerugian kemudian juga bisa jadi dia dan keluarganya sama-sama masuk neraka jahanam itu pun dalam neraka jahanam mereka tidak bisa bertemu dengan kebahagiaan bertemu dengan penuh penderitaan maknanya para hadirin dan hadirat yang yang dirahmati Allah subhanahu wa taala seorang hendaknya sadar bahwasanya bagaimanapun dia hidup di dunia ini hidupnya hanyalah sebentar dan terlalu banyak perkara-perkara yang mengingatkan dia bahwasanya kematian itu akan datang. Di antara hal yang peringatkan kita akan datangnya kematian, kita sering dengar orang meninggal dunia. Kita sering dengar sahabat kita meninggal dunia, teman kita, kerabat kita meninggal dunia. Dan yang yang menakjubkan, ya, sering kita dengar orang meninggal tanpa didahului tanda-tanda, tanpa didahului dengan sebab tiba-tiba meninggal dunia. Bisa jadi seorang keluar dari rumahnya, pergi ke kantor misalnya dan dia sama sekali tidak terbetik dalam benaknya dia akan meninggal bahkan 1% pun tidak dia dipikirkan, kenapa tubuhnya sehat, ya, tubuhnya sehat, dia dalam kondisi fresh, ya baru saja check up juga normal semua kolesterol oke okay. asam urat apa oke, okay. semuanya oke, okay. gula juga oke, okay. dia pede, tahu-tahu ketabrak mobil selesai, tidak terpikirkan sebelumnya dia akan dipanggil oleh Allah pada hari tersebut ada kemarin waktu Salah seorang penyiar di Rojak, salah seorang saudara kita. Subhanallah tidak. Setelah sholat isya masih menyapa salah seorang teman-teman. Mana teman -teman cerita? Ustaz dia setelah sholat isya masih menyapa saya. Malamnya meninggal dunia. Tahu-tahu ingin dikerik sama, dikerok sama istrinya dikerok meninggal dunia bukan istrinya yang membunuh ya, enggak artinya, tidak ada yang duga bukan kemudian dia ada sakit, kemudian seminggu sebelumnya, kau, enggak, biasa aja sholat juga masih bercanda, tahu-tahu apa meninggal meninggal dunia saya punya teman, ya, di Madinah sering datang ke Indonesia dengan dua orang teman ini dua-dua teman saya Ya, mereka sering datang ke Indonesia ya, memberikan sebagian bantuan-bantuan suatu hari, kedua teman saya ini hanya berangkat, satunya, satunya enggak satunya enggak Maka tiba-tiba saya dengar satunya ini ya kenapa tidak berangkat dia menggagalkan keberangkatannya kenapa karena tantenya atau bibinya meninggal dunia sehingga akhirnya dia tidak jadi berangkat ke Indonesia harus ditunda besok maka pun malam tersebut dia pun menyolatkan bibinya di Baki menyolatkan di, di di masjid Nabawi kemudian ikut menguburkan di kuburan Baki subuhnya dia yang dikuburkan subuhnya dia yang dikuburkan tidak diduga tidak ada yang duga. Dia sendiri mungkin mungkin tidak menduga hal tersebut. Oleh karenanya, ya. yang jadi masalah kematian itu sering datang tanpa pemberitahuan. Dan sering saya sampaikan, kematian tidak disyaratkan harus tua. Apakah mati harus tua? Jawabannya tidak. Dan kematian juga tidak disyaratkan harus sakit dahulu. Tidak, tidak harus sakit. Ta'adadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak dan kematian satu. Lelaki seorang penyiar berkata, Tazawat mina takwa fa'inna kala tadrī hidajan al-lailu hal ta'isho ilal fajri. Berbekal dengan ketakuan semuanya, kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari? Wa kamin sohihin mata min goir el Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit? Wa kamin syakimin ashahinah min, min, ashahina min adhari. Dan sebaliknya ada orang yang sakit disangka akan meninggal, ternyata Allah masih beri umur. Wa arusin zayyahu wa arusin zayyinuhu li zawjiha wa qad akfanuha wa tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias dan dirias dipercantik untuk diserahkan kepada mempelai laki-laki. Ternyata kain kafannya sedang dijahit dan dia dalam kondisi tidak tidak sadar. Wakam minfat dan am sawa asbahabahikan wakat udhilat aji sadhum zulmatal kabri. Betapa banyak anak muda yang di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari tubuh mereka telah dimasukkan dalam gelapnya di yang lahat. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ini peringatan dari Allah. Bahasnya kita melihat saudara kita meninggal, kita melihat bahasanya kita ikut menyolatkan, kita ikut menguburkan. Oleh kerana, kalau tidak salah diriwati kini Hassan al-Basri, dia berkata, Aneh, suatu perkara yang pasti terjadi, tidak diragukan sama sekali, sekarang menjadi perkara yang diragukan seakan tidak diyakini. Saya ulangi, dia berkata, ada perkara yang pasti terjadi dan tidak diragukan akan terjadinya, nya ada peringatan afwan ustaz tolong umumkan agar jemaah di dalam masjid merapat ke depan karena masih banyak jemaah di luar tolong dirapatkan dalam apa tafassahu bil majalis ya tolong maju-maju ya. sedikit ya maju banyak juga tidak apa-apa ya biar dirapikan dirapikan dulu, rapikan dulu. silakan silakan kiri masih kosong saya kiri masih kosong saya kiri masih kosong silakan jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan. Baik, kita lanjutkan ya. Saya katakan Ahlasan albasri rahimahullahu beliau berkata, ada perkara yang dipastikan kejadiannya tidak diragukan sama sekali, namun sekarang seakan-akan menjadi perkara yang diragukan seakan-akan tidak terjadi. Perkara tersebutlah kematian. Setiap kita yakin tentang bahwasanya kita bakalan mati. Siapa yang tidak yakin bakalan mati? Siapa yang merasa tidak bakalan mati? tidak ada. Bahkan masalah kematian diakui oleh semua manusia. Mau kafir, mau ateis yang tidak percaya Tuhan juga percaya dia bakalan mati. Padahal kan orang-orang kafir dahulu mereka mengingkar hari kiamat. Za'amalladzina kafaru ala yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan, mereka menyangka tidak ada hari kiamat. Amma yatasailun 'ala naba'il 'adzim. Mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar tentang hari kiamat. Mereka mendusakan. Tetapi kalau kematian mereka yakin. Ya. Wahai kalau inhiya ilahyahatuna dunia namu tuanahya wamyuhlikun iladhar kata mereka bahasnya kehidupan kita cuma kehidupan dunia ada yang mati ada yang lahir baru ada yang meninggal ada yang baru dilahirkan demikianlah kehidupan dunia tidak ada namanya hari kebangkitan orang-orang ya, ateis jangankan hari kebangkitan Allah pun mereka ingkari tapi kalau kematian mereka yakini, semua orang yakin bahasnya dia bakalan apa bakalan mati siapapun orangnya oleh kerana 11 al-basri mengatakan ada perkara yang dipastikan oleh setiap orang tanpa keraguan sama sekali, namun sekarang menjadi seakan-akan perkara yang diragukan seakan-akan tidak akan terjadi, dialah kematian, kenapa? karena beliau melihat orang-orang tidak ada persiapan bertemu dengan kematian, tidak ada persiapan seandainya mereka yakin mereka bakalan mati seandainya seorang muslim yakin dia akan dihisap dia akan dibakitkan oleh Allah, dia pasti persiapan, nah kenyataannya perbuatan dia, sikap dia ya, menunjukkan dia tidak ada persiapan maka jadilah kematian itu seakan-akan perkara yang diragukan seakan-akan tidak bakalan terjadi padahal dia tahu dia bakalan apa? meninggal dunia ini kenyataan yang dilihat oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah betapapun kita ya hidup di atas muka bumi ini hidup dunia hanyalah sebentar dan Rasulullah SAW telah kabarkan dalam hadisnya a'maru ummati bainasitina ilasabi'in wa akhalla man yajuzu dzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati 7, 70. Dan kenyataannya memang hanya sedikit yang lewat 70. Saya sering santai tanya, siapa di antara para hadirin yang umurnya lebih dari 70? Coba angkat tangan. Ada atau tidak? Ya. Ke Ya, sudah sampai. Sudah sampai. Tadinya ngantri sama kita, tapi dia sudah sampai di luar. Yang umur dia 70 pula angkat tangan coba. 70 berapa Sudah bonus 4 tahun pak, 74 Semoga dipanjangkan umurnya Di atas ketaatan Tapi hati-hati pak ya Sudah 70 lebih Sudah bonus, bonus itu tidak selamanya Bonus terus, ada waktunya bonus Diberhentikan, benar Ada waktunya Yang di atas 60, di bawah 70, angkat tangan 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 ya 10 orang siap-siaplah. Ya. ya. Secara secara teori yang lebih muda lebih lama hidupnya tapi secara praktik belum tentu, belum tentu ya. Syarat teori ya yang jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua lebih dahulu sampai tapi belum belum tentu. Karena sudah kita sampaikan tadi kematian tidak disyaratkan harus tua dan kematian datang tidak disyaratkan harus sakit terlebih terlebih dahulu, tapi kehidupan hanya sebentar kata Allah subhanahu wa ta'ala i'lamu annamal hayatut dunia la'ibu walahu ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan sedaguro permainan kita tidak akan bermain terus ada saatnya kita game over ada saatnya kita selesai, sedaguro pun demikian, tidak akan selamanya tapi, menjadi pertanyaan, apa yang membuat kita tidak persiapkan diri kita untuk bertemu dengan hari kematian apa sebabnya? para ulama menjelaskan di antara sebabnya, tarkul muhasabah di antaranya kita tidak menghisap diri kita, tidak kita tidak mengecek amalan kita, kita tidak cek ini kita sudah lakukan apa saja, kita tidak menyidang diri kita sebelum disidang oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini di antara sebab kenapa kita cuek, terjerumus dalam kemaksiatan, tidak ada persiapan untuk hari akhirat. Kenapa? Karena kita meninggalkan muhasabah. Ibnul Qayyim Rahimahullah berkata dalam kitabnya Iqotatul Lafan, beliau berkata, wa terkul muhasabati, wa stirsalu, wa tasilul umir umur wa tamshiyatuha fa inna hadha yaulu bihi halak tidak bermuhasabah ya cuek ya menggampangkan urusan ya dijalin aja enggak jadi masalah tidak ada muhasabah tidak ada cek tidak ada perhitungan kata beliau fa inna hadha yaulu bihi ila halak ini akan mengantarkan seorang manusia kepada kebinasaan wa hadhihi halu ahli al dan inilah kondisi orang-orang yang terpedaya tertipu dengan dirinya yugmidu ainihi anil awaqibi wa yumashsil hal dia menutup menundukkan pandangannya tidak menutup mata dari ya, perkara kesudahan. Akibatnya ada ini, dia cuekin, dia tidak mikir akibat. Dan dia jalanin saja semuanya, menganggap remeh. Wayatakiilu alal afwu kemudian dia bersandar Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Fayuhmilu muhasabata nafsihi wan fil aqibah, maka dia pun melalaikan muhasabah jiwanya dan dia melalaikan untuk memandang kepada kesudahannya. Wahidah faala dalika sahulalehi muqaatul zonubi wa anisabihah. Kalau dia sudah meninggalkan muhasabah, tidak menghisap jiwanya, tidak menghisap amalannya, maka mudah bagi dia untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Memudahkan dirinya untuk. Napa dia merasa tidak dihisap? Dia tidak hisap dirinya. Cuek. Apalagi dia bilang Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Ya. Maka dia pun mudah untuk melaksanakan kemaksiatan wa anisabihah dan dia merasa tenang dengan kemaksiatan tersebut. Wa dan susah bagi dia untuk melepaskan kemaksiatan tersebut inilah akibat dari meninggalkan muhasabah sehingga seorang meskipun lisannya mengakui dia akan meninggal namun sikap dia menunjukkan dia tidak yakin akan hal tersebut kenapa tidak ada sikap dia yang menunjukkan dia bersiap-siap untuk bertemu dengan hari kematian, oleh kini kita dapati para salaf dahulu banyak sekali perkataan mereka tentang muhasabah. Kalau saya ingin nukilkan perkataan mereka banyak sekali. Ya, namun saya hanya menukilkan sebagian yang didukilkan oleh Al Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahan dia. Ya. Sebagian kalam salaf ya, yang indah tentang masalah muhasabah. Di antaranya Ibnu Qayyim berkata Wa dzakaral Imam Ahmad an Wahb bin. Bahwasanya Imam Ahmad menyebutkan perkataan dari Wahab. Beliau berkata rahimahullah matubun fi hikmati Ali Daud. Tercatat dalam hikmahnya keluarga Daud. Hakun alal aqil ala yagfalu an arba'i saat. Wajib bagi seorang yang berakal untuk tidak lalai dari empat waktu. Orang yang berakal jangan lalai dari empat waktu ini, kata, kata kata beliau. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Dia harus menghususkan waktu di mana dia bermunajat kepada Rabbnya. Harus ada saat. Waktu khusus dia bermunajat dengan Rabbnya. Wa sa'atun yuhasabu Fi nafsahu. ada satu saat dia menghisap jiwanya ada satu dia merenung dan ini juga saya pernah baca dari perkataan seorang muslim harus ada waktu dia meskipun 5 menit sehari meskipun 10 menit sehari waktu yang paling bagus adalah di waktu sahur sambil beristighfar maka dia menghisap, hari ini saya lakukan apa hari ini apa saja yang saya ucapkan saya ngomongin siapa aja. mata saya melihat apa saja dia hisap dirinya agar dia waktu beristighfar benar-benar dia meresapi istighfar tersebut Yang Allah puji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur وَبِالْأَسْهَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Dan di waktu sahur mereka beristighfar وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ashar <بِالْأَسْهَار> Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur Maka waktu, silakan waktu kapan saja yang penting Ada lima menit Meskipun sebentar, saya tidak mungkin, saya tidak bilang lima menit Dua menitlah antum renungkan sebentar Hari ini saya ngapain aja Renungkan tentang ibadah antum Bagaimana ibadah antum, baik atau tidak Renungkan tentang maasiat yang antum lakukan harus ada waktu. Ini perkataan para para salaf. Wsaatun yuhasi bufiha nafsahu. Harus ada waktu dia khususkan untuk dia menghisap dirinya. Oleh karenanya saya tadi sebutkan kepada uh, panitia ini judulnya muhasabah di, di, kita kajian kita muhasabah pada tanggal 1 Januari. Jangan-jangan dibilang muhasabah setahun sekali ya? Ini enggak benar seperti ini. <laughs> Jadi kita muhasabah kapan saja, tidak tunggu tanggal satu. Januari. Kalau tunggu satu Januari kita bisa jadi meninggal 31 Desember Repot. oleh gani muhasabah kapan saja, tidak mesti tunggu awal ama awal tahun. Jadi, kalau bisa ada waktu khususkan dia agar dia bisa eh mencek amalannya. Kemudian wasa'atun yakhlu fiha ma ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yusaddiqunahu an-nafsihi dan ada dia khususkan waktu untuk dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya sahabat-sahabat yang sejati sahabat-sahabat yang benar-benar sejati yang menasihati dia kalau dia punya kesalahan dinasihati dia harus cari teman seperti ini ketemu dengan temannya boleh ya ngobrol boleh ketemu boleh tertawa tapi ingat sahabat yang sejati adalah sahabat yang kamu kenapa hari ini seperti dia mengecek dia beritahu tentang aib-aib kita karena aib kita sering tidak kita lihat yang lihat terkadang apa orang orang lain, maka kalau ada teman seperti ini, carilah teman seperti ini, yang mau menasihati kita yang mau memberitahukan kesalahan-kesalahan kita nah kalau kita sudah sampai pada derajat orang malu menasihati kita sehingga tidak ada yang menasihati kita ini kebinasaan mungkin dia orang kaya, mungkin dia orang sangat berilmu tapi dia tidak membuka diri untuk menasihati ya. mungkin dia sombong sehingga tidak ada yang berani menasihati dia bahkan orang terdekatnya tidak mau nasihati menasihati dia, orang binasa seperti ini kalau begitu, bagaimana dia akan berbuat baik? Bagaimana dia akan perbaiki dirinya? Bagaimana akan introspeksi diri? Sementara tidak ada yang menegur dia, dia merasa benar terus. Oleh kain pada hari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, latih diri untuk menerima apa? Nasihat. Latih diri kalau ada yang mengkritik, meskipun kritikannya pedis, kita bilang jazakol akhiran. Ini yang saya cari seperti ini. Ini yang menyelamatkan saya. Ini yang menyelamatkan saya di, di akhirat kalah. Kemudian, waktu yang keempat, wasaatun, Yukali fiha bayna nafsihi wa bayna latdahtiha fi ma yahilu wa yujmil. Jadi ada waktu dia untuk bersenang-senang, ya, untuk makan, ketemu dengan istri, anak-anak, untuk bercanda dengan teman-teman. Ada waktunya. Jadi waktu ada empat. Ya. Jadi kata beliau, ya, pertama waktu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya waktu untuk menghisap jiwa. Harus ya, ada waktu, sisihkan waktu. Dan ada waktu untuk kita ketemu dengan teman-teman yang mau menasihati kita. Dan ada waktu kita berlezat-lezat dengan perkara-perkara yang halal ini orang yang berakal. Kemudian juga diriwayatkan Al-Ahnaf bin Qais, beliau yajiu ilal misbah kata Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Ahnaf bin Qais datang kepada lampu. Fayadhu usbu'ahu fihi, kemudian dia matakan jarinya di lampu tersebut, semua ya. Ya Hunayf, ya, ha, ya Hunayf, ma ma hamalaka ala masanata yauma kadha. Hunayf dia bicara kepada dirinya sendiri, wahai kamu. Apa yang bawa engkau untuk melakukan perkara yang salah pada hari ini dan hari ini? Maka akan jadinya di atas lampu agar dia tahu bahwasanya neraka jahannam itu apa panas. Wahyabeki kemudian dia pun menangis. Ya ini ada cerita yang pernah saya tulis di internet dalam web saya tentang seorang uh, lelaki yang didatangi oleh seorang wanita yang cantik kemalaman, ya, kemalaman sehingga dia pun harus menginap di rumah lelaki tersebut maka masuklah wanita tersebut ke dalam rumahnya. Maka sang lelaki ini, tahu-tahu dia nyalakan lampu atau api, kemudian dia membakar tangannya. Kenapa? Setan datang menggoda dia untuk melakukan hal yang haram terhadap wanita tersebut. Ya, tidak ada yang tahu. Waktu dia tergoda, maka dia pun letakkan tangannya di, di api. Sampai terus akhirnya, keesokan harinya, ternyata wanita ini, kalau tidak salah, putri gurunya, atau putri seorang yang ingin menikahkan putrinya dengan uh, dia sedang mencari suami bagi wanita ini Sampai akhirnya datanglah di majelis Penuntut ilmu Di antara yang hadir dalam majelis tersebut adalah Laki ini, maka dilihat ternyata Wanita ini ingin lelaki yang punya ciri jari jari-jarinya apa? Terbakar, ternyata lelaki ter tersebutnya. Makanya antum, ya, kalau mau dapat wanita soleha Bakar <laughs> ya, Kalau maksiat Kalau maksiat bakar jari antum Insya Allah Allah kasih wanita yang apa? Soleha, Umar Al Khattab radiallahu anhu, pernah menulis kepada sebagian pekerjanya waktu beliau menjadi khalifah beliau punya pegawai pegawai mungkin jadi gubernur di sana jadi bupati di mana ya apa tulisan beliau hasib nafsak cek jiwamu mu hisaplah dirimu firrokhoh kau bela hisab isyidah hisaplah dirimu sebelum kau sekarang dalam kondisi lapang hisap dirimu sebelum datang yaumul hisap yang yang keras yang berat Fa'in nama man hasab anapsahu firrokhoh kau blah hisab ishiddah ada amruhu ilar rido walhidhpa. barang siapa? yang dia menghisap jiwanya tatkala dalam kondisi rukoh dalam kondisi lapang maka dia akan mendapatkan kiritoan dia akan senang dengan perkara yang menyenangkan dia. Nampak dia akan dimudahkan ya hisapnya pada hari kiamat kelak. Waman alhatu hayatuhu wasagolatuhu ahwa'uhu ada amruhu ilar nadam walqasara. Barang siapa yang kehidupannya melalaikan dia dan hawa nafsunya menyibukkan dia, maka perkaranya akan berujung kepada penyesalan dan kerugian. Penyesalan dan kerugian. tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ini semua ya dalil atau pembahasan tentang disyariatkannya muhasabah. Kita telah sebutkan ayat Al-Qur'an ya Ya yu'ldina amanatakulillah wa al-tanzur nafsu ma ma qadda madliwat wa takulillah. Kebanyakan disebutkan hadis al-kaysu mandana nafsuu. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang menudukkan jiwanya. Kata Ibnul Qayyim, muhasaban nafsuu. Iaitu seorang yang menghisap jiwanya. Ya, kita juga sebutkan dari perkataan para salaf tentang pentingnya muhasabah seorang menghisap dirinya sebelum dihisap pada hari kiamat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bermuhasabah? Bagaimana cara bermuhasabah? <tuh> <tuh> Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala ya. Orang tatkala muhasabah artinya apa? Dia sedang menyidang dirinya sendiri. Dia sedang mengecek dirinya sendiri. Dia sedang mengecek amalan dia. Bagaimana cara dia mengecek? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan perkataan Mihran bin Maimun bin Mihran, beliau berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy li syarikihi kata Maimun bin Mihran tidaklah seorang dikatakan bertakwa sampai dia bersikap terhadap dirinya, tatkala dia muhasabah jiwanya seperti sikapnya seorang yang sedang bekerja ya, satu syarikat sama-sama punya saham maka saling apa? ketat dalam menghitung duit kalau ada orang kerja sama-sama punya sama punya saham ya. saham dia 50%, saham kita 50% kemudian sekarang kita hitung keuntungan hitungnya ketat atau tidak? Ketat, karena kalau kita salah hitung duit kita diambil. Demikian juga terkadang kita muhasab. Entah muhasabah jangan muhasabah global. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini saya solat subuh. Kok. Alhamdulillah saya ini ketemu teman-teman yang detail-detail tidak dia tidak dia cek. Setelah solat subuh kemudian lihat cewek tidak dihisap, tidak diingat sama dia. Setelah solat subuh kemudian buka WhatsApp lihat gambar, buka Facebook lihat cewek-cewek tidak dihisap sama dia. Yang dia hisap saya tadi solat subuh. <laughs> Jadi hisapnya tidak tidak detail, tapi hisapnya secara global nah, Maimun bin Mihran menginginkan kita tetkala muhasabah harus detail sebagai main ente, kalau kerja sama orang ya, kemudian kita mulai perhitungan dari modal sampai keuntungan, kita harus hati-hati modal sese apa saja, modal kamu apa saja keuntungannya bagaimana, detail kesalahanmu apa, kerjaanmu apa, kenapa detail, karena kita ingin bagi apa, keuntungan, nah kalau kita salah hitung, uang kita diambil, kita dibuat rugi sama dia, sama tetkala kita salah hisap, bahaya salah hisap ini bisa menjunum senita dalam neraka jahanam, sehingga kita lalai kita lalai ternyata jiwa kita telah mengantarkan kita kepada kebinasaan makanya kata beliau begitu cara hisap kalau mau hisap harus detail dan serius dan hati-hati tapi para hadirin yang terlalu subhanahu wa ta'ala oleh karenanya di antara sifat jiwa ya adalah al-lawama jiwa Allah sebutkan tiga sifat namanya inna nafsa la ammaratun bisuk dalam surat Yusuf kata Allah inna nafsa la ammaratun bisuk sungai jiwa itu menyeru kepada perbuatan buruk ini sifat jiwa Di antara sifat jiwa adalah lawama ya gimana dalam Al-Quran wala uqusimu bin nafsil lawama dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencelak yang ketiga ya ayuhata nafsul mutma'innah wahai jiwa yang tenang jadi jiwa kata Ibn Al-Qaim rahimahullah jiwa itu satu tetapi dia memiliki sifat katib milkaim rahimahullah di antaranya sifat dia sering menyeru kepada kemaksiatan Tatkala jiwa tidak bisa kita atur tidak bisa kita bendung tidak bisa kita ya apa namanya tundukkan maka dia akan senantiasa menyuruh kepada kemaksiatan perkara-perkara yang buruk nah jiwa kalau kita atur ya mulailah dia ya memiliki sifat yang mulia oleh karena Allah bersumpah dengan bin nafsil lawamah Allah bersumpah dengan jiwa yang mencaci mencela sikap jiwa yang suka mencela ini, sikap jiwa yang baik, oleh katanya sikap jiwa yang mulia, makanya Allah bersumpah dengan perkara yang mulia. Allah bersumpah selalu dengan perkara yang mulia. Wal demi masa ya. Dan seterusnya. Dan yang ketiga kalau seorang sudah kemudian berusaha bertakwa kepada Allah, kemudian beramal-amal saleh sampai akhirnya jiwanya naik menjadi pada tahapan jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang tenang dengan ibadah, yang rindu untuk beribadah, ya, yang selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tiga jiwa, tiga sifat jiwa ini ada sifat lawamah Dan ini muncul dalam hati setiap Muslim. Meskipun dia memiliki sifat terkadang jiwanya menyuruh kepada kemaksiatan, namun dalam waktu-waktu tertentu Allah menggerakkan sifat ini, lawamah mencela. Maksudnya apa? Dia mencela? Itu perlu terkala muhasabah. Setelah dia bermaksiat, jiwanya bertanya, kenapa kau begitu? Kenapa tadi kau menggibah si fulan? apa salah dia jiwanya bergerak ini bagus kalau kita punya jiwa seperti ini kenapa tadi kau lihat orang miskin kau tidak bersedekah dicela jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah dia mencela dari dua sisi mencela tatkala kita bermaksiat mencela tatkala kita berbuat kebaikan kalau mencela tatkala bermaksiat jelas jiwa mencela kita kita kenapa kau begini kenapa kau begitu kenapa kau biarkan pandangan melihat yang haram kenapa kau tidak berbakti kepada orang tua ini jiwa berbicara dalam hati bahkan bisa jadi, setelah kita selesai bermaksiat, langsung jiwa kita apa? mencelah, berarti jiwa kita masih hidup, masih baik kenapa dia mencelah, apa yang kita lakukan yang jadi masalah, apa? kenapa dia mencelah setelah berbuat kebaikan, kata para ulama maksudnya dia mencelah, kenapa kau kurang berbuat baik jiwa mencelah, kenapa tadi sedekah cuma 100 perak seribu dong, dua ribu dong seperti itu. kenapa tadi waktu pengajian ngantuk seperti itu contohnya itu dicelah kenapa ngantuk tidak ada lihat ada faedah yang kau tidak dengarkan ada faedah yang luput kenapa ngantuk kenapa waktu pengajian tidak dicatat sudah ada yang mencela belum contohnya maksud saya bahkan seorang melakukan kebajikan jiwanya mencela jiwanya mencelah oleh karenanya allah sebutkan bahwasanya pada hari kiamat kela semua orang menyesal Baik orang-orang kafir, orang pelaku maksiat, termasuk juga orang-orang yang soleh. Ya kulo ya laitani kodam tuli hayati. Ini ungkapan penyesalan pada hari kiamat. Kelak manusia berkata ya laitani kodam tuli hayati. Seandainya saya dahulu berbuat kodam melakukan kebajikan di dunia, lihayati untuk kehidupanku yang sekarang di akhirat. Wahinna daral akhirat lah iyal hayawan kata Allah dan semuanya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Sekarang antum masih dalam kehidupan yang semu. Kapan mulai kehidupan yang hakiki? Antum meninggal itulah awal dari kehidupan yang hakiki. Oleh karenanya dia berkata, Yakuloyalla ita nih kodam tu lehayati. Kenapa saya dulu di dunia tidak beramal untuk kehidupanku yang sebenar yang semuanya sekarang? Menyesal, penyesalan ini diungkapkan oleh antum baca buku tafsir hampir seluruh. Mufasirin menyebutkan di antara penyesalan itu diucapkan juga oleh seorang yang soleh. Kalau orang kafir jelas berta, jelas menyesal. Menyesal dalam neraka jahannam, ya, disiksa ya. bahkan ya, Allah menyebutkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir luar biasa. Di antaranya mereka, Allah mengatakan ya waddu'ahaduhum ya gimana ya e, bahwasanya mereka berangan-angan ya, untuk dibebaskan dari neraka jahanam, meskipun harus mengkorbankan anaknya, mengkorbankan istrinya, mengkorbankan ya seluruh kabilahnya. Yang penting bagaimana dia bisa selamat dari neraka jahanam. La u yaf tadi apa gimana? ya yau eh, ma itim bibanin. Saya penghafal ayatnya. La u yawadul mujrimu la u yaf tadi min adabihi. Gimana ayatnya? bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tuwi artinya ayat itu artinya seorang mujrim ya seorang pelaku maksiat seorang kafir berangan-angan bagaimana saya bisa selamat meskipun yang saya korbankan dengan anak-anak saya maksudnya apa ya Allah biarkan anak saya masuk neraka yang penting saya masuk surga kenapa Otaknya sudah enggak beres kenapa dia sudah diazab dengan azab yang pedih Yang Allah menyebutkan di antara azab yang dialami oleh penghuni neraka jahanam ya Allah tiada tolio alal Kata Allah sifat api tersebut, ya masuk dalam jantung. Bahasnya orang kalau diadab di neraka jahanam tidak seperti di dunia. Kalau kita manggang kambing atau manggang ayam yang terbakar terlebih dahulu bagian luar, bagian dalam belakangan. Di neraka tidak. Neraka itu Allah tiada tolio alal Begitu dia membakar langsung luar dalam, langsung luar dalam, bukan cuma luarnya doang. Bagaimana terkali dia dengan adab yang pedih tersebut maka akalnya pun tidak beres dia mengatakan ya Allah selamatkan saya meskipun anak anak saya diadap tidak jadi masalah saya saya jadikan anak saya tumbal saya jadikan istri saya tumbal saya jadikan kabilah saya semua orang di dunia diadab di, di yang penting saya saya selamat muamfir ar dijamian semua yunji seluruh di atas muka bumi diadab tidak jadi masalah yang penting saya selamat bagaimana dia tidak menyesal pada hari tersebut pelaku maksiat juga menyesal kenapa dulu melakukan maksiat, demikian juga orang yang soleh menyesal kenapa dia dahulu kurang solehnya kenapa waktu berbakti sama orang tua kok antara sedekah dan pelitnya? waktu orang tua minta sesuatu tidak dikasih, banyak alasan waktu istri minta apa-apa apa, -apa, apa jadi dikasih mau jalan-jalan ke luar negeri, ada duit kalau tidak ada duit, utang Waktu orang tua minta sedikit saja, aduh bu, saya masih banyak urusan, rumah belum lunas, mobil belum lunas, ya, apalagi HP belum lunas, <laughs> kalung istri saya belum apa, lunas, ya. Saya tidak menyuruh anda pelit sama istri tidak, ya. anda baik sama istri, tapi jangan lupa sama ibu anda, jangan lupa sama ayah, ayah anda, anda akan menyesal nanti hari kiamat. Anda tahu bahwasanya berbakti sama orang tua pahalanya besar, pintu surga terbuka lebar-lebar. Lantas anda pelit sama orang tua. Ikhwanillah, wakwati fi dinazanil Allah ya. Anda juga akan menyesal, bila anda malas solat sunnah, ya, malas-malas pergi ke masjid. Anda akan menyesal pada hari kiamat. Padahal Rasulullah SAW mengabarkan seorang pergi ke masjid setiap langkah kakinya akan meninggikan derajatnya, semakin dekat dengan Allah dan akan dihilangkan dosa-dosanya. Bayangkan anda berapa langkah anda berjalan ke masjid bolak balik. Kata Rasulullah SAW, "Bashiril mascha'ina." Fi Zulam, bi Zulam, ya, bi Nuri Tam Yaum Qiyamah. Aku sama kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri kabar gembira kepada orang berjalan ke masjid tatkala di dalam kegelapan yang berjalan tatkala menuju solat subuh, yang berjalan tatkala menuju solat isya, Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kala. Anda menyesal tatkala, ya, anda solat malam malas-malasan. Anda solat malam tapi cuma tiga rakaat Jam weker sudah bunyi anda matikan lagi, eh, masih ngantuk. Besok nanti repot kerja, bos marah-marah. Anda akan menyesal. Kaliganya -kali para hadirin, dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi diantara sifat nafs, annafsul lawwamah yaitu sifat yang suka mencela. Dan sifat ini, sifat jiwa ini sangat kita perlukan tatkala kita muhasabah. Kita ingin mencela. Supaya kita muhasabahnya bisa apa? Bisa benar, bisa detail, bisa mantap tatkala muhasabah. tapi para hadirin yang dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari muhasabah itu apa, agar kita tatkala menghisap diri kita di dunia, kita menyidang diri kita sendiri, maka kita akan terasa ringan tatkala disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sebelum kita disidang oleh Allah, kita sidang diri kita sendiri ya kita briefing ini, supaya kita tatkala di sana bisa jawab, kita tanya dulu diri kita, agar kita bisa punya jawaban nah kalau kita sudah punya, bisa jawaban, kira-kira demikianlah tatkala Allah bertanya Sehingga kita bisa mudah untuk apa menjawab pertanyaan Allah. Tapi kalau kita di dunia tidak pernah kita tanya diri kita, tidak pernah kita menghisap diri kita, maka kita akan binasa satah kalah di oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau berkata: Hasibu anfusakum kabil antu hasibu, wazinuha kabil antu zinu. Nanya kalian menghisap diri kalian sebelum kalian di dihisap dan timbanglah diri kalian, diri kalian sebelum kalian ditimbang. Fa innu ahwanu alaikom fi hisabikodan antuhasibu ang fusakumul yoma kata Umar al Khattab sungguhnya kalian akan ringan bagi kalian dihisap esok di hari kiamat kelak jika kalian menghisap jiwa kalian sekarang wadzajiyanul arudil akbar dan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi persidangan besar yaitu yomul hisab kata Allah yoma idin tuaradun la taqfaminkum kawfia hari di mana kalian akan dibangkitkan dihadirkan di hadapan Allah tidak ada sedikit pun yang tersembunyi Ya dari kalian, semuanya Allah Mah Tawakalikaranya. Ya, yang perlu kita ingat tetkahlah kita menghisap jiwa kita, tetkahlah menghisap diri kita. Yang pertama antum harus ingat tujuan kita menghisap diri kita agar kita mudah dihisap pada hari apa? Kiamat. Kalau antum tidak menghisap jiwa antum sekarang, antum akan kerepotan pada hari hari kiamat. Dan ingat tadi, cara hisap harus dengan apa? Detail. Ya, kalau antum salah hisap, untung antum diambil sama sama apa namanya yang memiliki saham selain antum. Demikian juga, kalau antum salah hisap tentang jiwa antum, mudah dimasukkan dalam neraka jahanam. Kemudian, Nurul antum ingat, antum di akhirat kelak, yang akan hisap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan hisap adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Luqman kepada putranya, Ya bunaya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin, fatakum fi sohratin, au fi samawati, au fi al-ardi, ya'tibiha Allah. Inna Allah latifun khabir. Kata Allah subhanahu Wa Taala. Menyampaikan perkataan Luqman kepada puteranya, wahai puteraku, sungguhnya perkaranya kebajikan maupun kemaksiatan, meskipun hanya sebesar biji sawi, meskipun sangat kecil sekali, ya, apakah terdapat dalam batu? Ya, kalau ada batu besar, tengah-tengahnya ada disembunyikan amalanmu, tidak ada yang lihat karena di balik batu yang besar, Allah akan datangkan pada hari kiamat. Au atau, fisma ataupun di, di punggung ujung langit, entah di ujung langit bagian mana, di tengah-tengah. Meteor di tengah-tengah bintang di dekat matahari dimanapun, Allah akan datangkan. Meskipun terbuang jauh di langit, Auville art. Meskipun juga di bumi, di bagian bumi manapun, di bawah bumi manapun, kalau itu tersembunyi sekecil apapun, akan Allah hadirkan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah berfirman, wamyamal mithqala darrotin khairon yara. Famyamal mithqala darrotin khairayara. Wamyamal mithqala darrotin syarun ya, jadi apapun barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah zarrah itu ya, ada tafsiran di kalangan ahli tafsir ada yang mengartikan tafsiran di antara tafsir daripada per zarrah di antaranya semut yang kecil anak semut anak semut ini kalau kita letakkan di timbangan mungkin tidak terdeteksi berapa beratnya saking ringannya demikian juga kalau dia berada di baju kita kita tidak rasa kenapa saking kecilnya tetapi kalau itu kebaikan pasti akan Allah ada balasannya. Ya rah dia akan melihat apa balasannya. Di antara makna zarrah adalah sebagian ahli tafsir mengatakan jika Anda memukulkan tangan Anda di di tanah, kemudian setelah itu Anda bersihkan masih tersisa debu-debu kecil itulah zarrah. Kalau Anda ambil satu butir zarrah, kalau ditembangan, itulah zarrah dari butiran yang tersisa di tangan. Ada yang mengatakan zarrah yaitu jika seorang buka jendela kemudian nampaklah butiran-butiran di jendela kalau terkena sinar, itulah zarah kalau anda ambil satu, anda letakkan di timbangan kira-kira ada beratnya atau tidak? tidak ada, namun kalau itu kebaikan, pasti akan ada balasannya, makanya Rasulullah SAW mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalka biakhirka biwajihun tal jangan kalian remehkan kebaikan sedikit pun meskipun ketemu dengan saudara sambil senyum senyum anda mungkin dilupakan oleh teman anda saya kan senyum-senyum sama kamu kapan kamu senyum sama saya? mungkin dia lupa tapi Allah tidak lupa, apa? Allah tidak, tidak lupa saya masih ingat waktu Syekh, uh, saat Syekh datang ketemu dengan salah seorang uh, sahabat kita pemilik hotel, Ya, intinya Syekh mengundang kamu nanti kalau ke Mekah ketemu saya, atau ke Riyadh ketemu saya ya. karena Syekh saat Syekh mengajar di Masjid Haram juga musim-musim ya. haji, kemudian Ramadhan dia ada punya pengajian di Masjid Haram maka kata teman saya itu Syekh, nanti kamu lupa sama saya Syekh, orang terlalu banyak Kata saya Kalau saya lupa Allah tidak apa? Tidak lupa Kalau saya lupa Allah tidak apa? Dilupa. Antum senyum sama orang ya. Meskipun orang tersebut lupa Ingat Allah apa? Tidak? Tidak lupa Dan saya sangat sedih, ustaz itu ketemu ustaz Oh ya saya lupa Orang banyak ustaz, tadi ada yang bilang ustaz Antum ketemu si fulan, orangnya agak hitam Yang agak hitam banyak saya lihat Yang hitam juga banyak, yang putih juga Banyak ya, kalau tidak punya ciri yang spesial Saya akan lupa, tapi jangan, jangan, jangan, jangan sedih Kalau saya lupa Allah pasti apa? Pasti ingat, ya. Walaikannya para hadir dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita uh, lakukan, sedikit apapun, pasti tercatat dan pasti ada hasilnya. Demikian juga. وَمَيَّأْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَ Barang saya yang melakukan keburukan, sedikit apapun, ya, ya, meskipun hanya mencibirkan muka, ya, Menurut kita ringan, dicatat. Makanya Allah mengatakan, Wala Jangan kau malingkan wajah dari manusia. Ini kesombongan. Kelihatannya sepele. Namun ini disebutkan dalam Al-Quran. Kalau sepele, kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Dan itu pasti dicatat sebagai suatu keburukan. Dicatat. Terlalu banyak kita gibah orang lain. Kita sebut menjelikan. Kita kalau disuruh tajam, ditanya oleh Allah, Siapa saja yang pernah kau gibah, kita sudah lupa. Coba siapa sih yang pernah anda gibah anda sudah lupa gibahnya apa lagi siapa siapanya saja kita sudah lupa apalagi apa gibahnya bingung kita tapi tidak Allah tidak lupa terlalu banyak yang kita catat di Facebook komentar macam-macam mencela macam-macam mungkin sudah terhapus. sudah kita hapus sudah kita dilihat masih tercatat di lauhil Mahfud dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi Allah katakan meskipun di tengah batu meskipun di ujung langit meskipun di bawah lautan meskipun di daratan di, semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu SWT jadi ingat la tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari kalian inilah kita yakin yang menghisap adalah Allah Subhanahu SWT Maka saat sekarang saat kalian kita hisap pun kita harus detail semakin detail semakin bagus makanya kalau kita siap sisikan waktu tiap hari 5 menit renungkan tadi hari ini saya ngapain aja saya marah sama siapa sampai perkara detail saya tadi ngomel sama istri kenapa Apakah dia berhak untuk saya omeli? Apakah pantas saya omeli? Ya. Apakah kalaupun dia salah harus saya omeli? Misalnya itu hisap hisap detail. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Toid. Kemudian yang dihisap apa saja? Intinya kita menghisap diri kita agar kita mudah untuk menjawab pada hari kiamat. Ingat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda lantazula qada ma'abdin hata yusalla an arba dalam riwat an khams Bahasinya Dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara dalam riwayat lima perkara. Apa yang akan ditanya? An umrihi fima afnah tentang umurnya, Kemana dia habiskan? Artinya tentang waktunya. Dalam riwayat ansyabahi fima ablah tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Kita akan ditanya tentang umur kita. Ditanya tentang waktu kita, waktu kita dihabiskan kemana saja. Kemudian ya, di antaranya an malihi min ayna iktasabu wa fima anfaqah. Ditanya juga tentang hartanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama dari mana dia dapatkan? Pertanyaan kedua kemana dia habiskan? Ini dua pertanyaan ini pun kalau kita tidak hisap kita tidak hisap harta kita sekarang kita akan binasa pada hari kiamat. Ya dari mana kau dapatkan harta tersebut Allah akan tanya secara detail. Pertanyaan kedua kemana kau habiskan? Ini juga tidak kalah mengerikan. Kemana kau habiskan hartamu? Kemudian caranya wamada amila fima alim dan ilmu mu apa yang kau amalkan? Ini juga mengerikan terutama ustaz ya. Bertanya kenapa? Antum menuntut ilmu juga akan ditanya oleh Allah, ilmumu apa yang kau amalkan? Apa cuma ngumpulin ilmu saja? Cuma untuk share-share saja ya. Sekarang hobi orang share ya. Masuk kadang belum dibaca sudah di-share. Kamu saja malas baca, nge-share sama orang. Share share share share share share dia sendiri tidak mengamalkan apa? Ilmunya dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Nah, itulah perkara-perkara yang akan kita ditanya oleh Allah. Dan ada yang umum kata Allah subhanahu wa taala Anin Naim seluruh kenikmatan akan kau dimintai pertanggungjawaban kenikmatan banyak kenikmatan kesehatan kenikmatan ilmu kenikmatan iman kenikmatan harta kenikmatan istri kenikmatan anak-anak ya kenikmatan waktu luang banyak sekali kenikmatan dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa taala taib Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan sebagai contoh, kalau kita mau sekarang kita mencoba untuk menghisap ya, diantara contoh pertama coba kita hisap anggota tubuh kita kata Ibn al-Qayyim wa hadihil jawari as-saba'ah, hiya'l-ayin ada pun anggota tubuh yang akan terkena hisap, tentang apa yang dilakukan anggota tubuh ada tujuh, yaitu mata telinga mulut, lisan, kemaluan tangan dan kaki ini tujuh anggota tubuh yang akan ditanya, ya yang pertama adalah mata, apa yang dilihat oleh mata. Sementara Allah mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Ya. Dan ini lebih baik, lebih suci bagi mereka. Orang menjaga kemaluan, menjaga pandangan Lebih suci Lebih suci bagi mereka Artinya apa? Lebih khusyuk, lebih tentram, lebih tenang imannya Kalau sholat lebih khusyuk Lepas kalau dia menjaga pandangannya Kemudian Allah mengatakan Inna Allah bima Dan Allah maha tahu, maha khobir dengan apa yang mereka lakukan Ini sering saya sampaikan Khobir itu adalah nama Allah yang lebih khusus daripada al-alim Kalau al-alim maha mengetahui secara umum Tapi al-khobir Al-latif yaitu al-khabir adalah mengetahui perkara-perkara yang detail dan Allah bawa akan tentang masalah pandak menundukkan pandangan. Setelah Allah menyebutkan tundukkanlah pandanganmu, Allah akhirnya dengan mengatakan Inna Allah khabir. Sungguhnya Allah mengha mengetahui detail-detail yang kau lakukan. Kenapa? Karena melirikkan pandangan atau mengumbar pandangan terkadang tidak ada yang lihat. Antum lagi ngobrol sama teman antum tiba-tiba ada cewek lewat antum ngelirik cewek teman antum tidak tahu kalau antum apa? Ngelirik. Antum melirik, balik lagi. Sudah dicatat atau enggak? Sudah dicatat. Teman antum enggak tahu. Lagi di pesawat tahu-tahu pramugari cantik lewat antum melirik. Okey juga. Liriknya cuma satu detik, dua detik. Teman antum enggak tahu. Tapi Allah maha apa? Maha tahu. Maksudnya kenapa Allah datangkan kalimat khabir dalam masalah pandangan? Kenapa? Karena mengumbar pandangan itu terkadang tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita sendiri. Tapi ingatlah Allah tahu lirikan pandangan kita. Sebelum, Tadkala anda melirik sebelum anda lah, balikan pandangan anda sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan ayat tersebut di akhirnya, Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mukminin. Dan hendaknya kalian orang-orang beriman bertobat seluruhnya, la'allakum tuflihun semoga kalian beruntung kata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala ini dalil bahawasannya karena Allah buka ayat tersebut dengan kewajiban menundukkan pandangan dan Allah tutup ayat tersebut dengan kewajiban bertobat kata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ini dalil bahawasannya wajib untuk bertobat dari pandangan yang tidak diumbar eh, dari pandangan yang tidak dijaga wajib bertobat dari pandangan yang diumbar dan tidak dijaga dan yakinlah lirikan pandangan antum akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat ini sebagai contoh kalau kita mau hisap mata kita saja sudah repot ya tidak kira-kira nanti Allah tanya apa, coba saya hisap hari ini saya lihat apa saja, antum hisap coba satu hari jangan sebulan terlalu panjang hari ini antum lihat apa saja, coba ingat-ingat di, di bandara lihat apa di televisi, mungkin ada televisi lihat apa di rumah, di pasar lihat siapa lagi bersendiri lihat HP lihat apa ada orang mau cari teman di facebook, cek dulu, cantik enggak kalau enggak cantik, tolak kalau cantik jadikan apa, teman ya di, uh, di mana Instagram, di Telegram, di mana lagi? Di Gram-Gram. <tuh> makanya subhanallah ya. Luar biasa ya. Fitnah luar biasa di HP ini ya. Itu sudah kalau ditanya tentang pandangan. Ya. Nah, makanya kita hisap mata kita kita sebelum kita dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi kata beliau. <tuh> pendengaran juga pendengaran apa yang kita dengar. Adakah orang tak kalah menggibah? Kita ingin tahu, ingin dengar dengan gibah tersebut. Kita berlezzelat-lezzat dengan gibah tersebut. Dan banyak. Alfam. Mulut. Apa yang kita makan apa saja akan dihisa oleh Allah SWT. Lisan. Lisan ini ngomong apa yang kita omongkan. Dan lisan ini berbahaya. Lisan ini lebih, lebih cepat geraknya daripada tangan dan kaki. Dan lisan ini bisa menyakiti orang yang jauh. Kalau orang jauh kita pukul tidak sampai-sampai. Tapi kita sakiti dengan lisan bisa. Dan di antara lisan adalah apa? Tulisan Sama seorang bisa menyakiti orang lain tanpa orang lain tersebut harus mengetahui siapa dia apalagi di media sosial banyak pengecut-pengecut yang jadi pemberani kenapa identitasnya tidak diketahui maka dia omong sembarangan dia sakiti orang lain dengan tulisan dia sama dengan lisan, mereka pernah mengatakan lisan itu lebih berbahaya daripada anggota tubuh yang lain kenapa gerakannya cepat dan jangkauannya jauh bisa dia menjangkau orang masih hidup dia juga bisa menyakiti orang yang sudah meninggal di dunia dijilai jilai kin yang masih bejele-jelekan yang dan cepat tersebar. Kemudian lisan kemudian juga tangan, kaki dia langkahkan kaki kemana Tangannya dia gunakan untuk apa? Seorang menghisap perkara-perkara ini dan dia yakinlah bahwa semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata di antaranya mata tadi ayatnya Allah suruh kita menundukkan pandangan. Di antaranya Jalan, ya, cara berjalan pun akan dihisap. Walatam sifil ardi marohak, janganlah kau berjalan dengan penuh kesombongan. Jalan dengan sombong, ya. Walatu sair khodja kali neflidnas, jangan kau palingkan wajah engkau, Ini sikap kita pun akan di, di, di, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, walatakfu malai salaka bil minasam awal basar alfu ada kulu ula ikakana anhumas ula, janganlah kau mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya, pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Jadi Ini ini contoh kita menghisap Pertama hisap anggota tubuh kita Kemudian kedua kita menghisap harta kita Sekarang kita cek harta kita Hari ini kita dapat kerja kita apa Harta kita halal atau tidak Apakah dengan uang subhat, apakah dengan uang haram Kemudian hari ini kita belanjakan kemana saja Ya Benar enggak pada hal yang diritoyi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dua pertanyaan akan ditanyakan kepada kintang harta kita, dari mana kau dapatkan dan kemana kau habiskan. Kemudian Ibn Kham juga menjelaskan ya, bahwasanya semua akan ditanya oleh Allah tanpa pengecualian, semua akan ditanya. Allah berfirman dalam Al Quran, فَوَرَبْكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَأْمَلُونَ Demi rabb sungguhnya kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya atas apa yang telah mereka lakukan tanpa pengecualian. Bahkan Allah berfirman, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin." Sungguh kami akan bertanya kepada umat yang diutus rasul kepada mereka dan kami juga akan bertanya kepada para rasul. Ditanya, "Apakah kalian telah menyampaikan risalah-Ku?" Allah akan tanya kepada para rasul. Rasul saja ditanya, apalagi yang di, diutus akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, Lias Allah saw dikinaan sedekhim orang yang jujur yang imannya tulus akan ditanya tentang kejujurannya. Nah bagaimana dengan yang pendusta, yang jujur saja ditanya oleh Allah subhanahuwataala. bagaimana lagi dengan yang pendusta pelaku maksiat penipu, ya dan yang lainnya. Tapi muhasabah kata Ibnul Qayyim rahimahullah ada dua, muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Ini, ini kita jelaskan tentang cara-cara muhasabah. Tadi kita ingat yang dimuhasabah adalah anggota tubuh kita. Di antaranya juga ada yang di muhasabah adalah harta, harta kita. Dan kita ya harus yakin bahwasanya kita pasti akan ditanya oleh Allah dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara muhasabah dari sisi yang lain kata Ibnu Qayyim, muhasabah sebelum beramal kalau berkaitan dengan amalan, perbuatan maka ada sebelum beramal dan ada sesudah beramal. Kata beliau, saya bacakan ya. Wa muhasabatu nafsinau'an dan menghisap Jiwa itu ada dua. Naun kau amal, amal wa naun baqdahu. Yang pertama sebelum beramal dan yang kedua sesudah beramal. Fahamna naul awal ada pula sisi yang pertama, cara yang pertama, yaitu berhisap sebelum beramal. Fahu an yaqi inda awali hamhihi wa iradatehi, wallayubadi rubil amali hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarkhihi. Yaitu sebelum dia berbuat, engkau dia renungkan sebentar, dia pikirkan, tak dia sudah ingin berbuat. Dia renungkan, jangan langsung dia beramal, berhenti dulu, sehingga jelas bagi dia bahasanya amalan yang dilakukan itu lebih baik atau tidak. Dia berfikir pertama, lakukan atau enggak, fikir dulu, renungkan ini sebelum dia bertindak. Kalau Al hasan rahimahullah, Al Hassan Al Basri berkata, Rahim Abdan Wa Qaf In Dahmi, Fain Kana Li Allahi Madha, Wain Kana Li Qayrihi Semoga Allah merahmati seorang yang dia tatkala sudah sudah punya niat dia berhenti dulu dia renungkan dulu niatnya ini sebelum dia beramal sebelum dia bertindak kalau ternyata niatnya karena Allah dia lanjutkan kalau ternyata bukan niatnya bukan karena Allah dia tidak lakukan dia tunda oleh karena sebagian seorang salaf ditanya ala tahdzurul janazah apakah kau tidak melayat jenazah dia berhenti kata dia hatta ughdirun niyyah sampai saya hadirkan niat setelah dihadirkan niatnya ke ikhlas baru dia berjalan dia tidak langsung jalan dia hadirkan niatnya meskipun sebentar meskipun satu detik meskipun dua detik karena Allah baru dia berjalan semoga Allah meramati hamba seperti ini jadi dia menghisap dirinya sebelum dia beramal sebagian ulama menafsirkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah idza taharakatin nafs li'amalin minal a'mal wa hamma bihil 'abdu waqafa awwalan wa nadhara jika jiwanya tergerak untuk melakukan suatu amalan dan dia sudah ingin melakukan suatu amalan maka hendaknya dia berhenti dulu, kata Ibn Qayyim dan dia mengamati hal dhalikal amalu maqduran maqdurun lahu au gairu maqdurin wala mustatah, lihat dulu amalan dia keinginan dia, cita-cita ini bisa dia lakukan atau tidak kalau tidak bisa mundur sejak awal, enggak usah nekat paham? Memang. saya mau poligami, misalnya bisa enggak ya? hutang belum lunas, rumah belum lunas sudah tidak usah mikir, ngapain mikir yang tidak bisa dikerjain tapi orang hobi mikir seperti itu <laughs> padahal tidak bisa dia kerjakan. habisin waktu habisin waktu ya. kalau tidak, melaku, tidak bisa melakukan ya sudah jangan dulu cari yang lain mungkin anda bisa tapi butuh waktu maka kerjakan yang bisa anda lakukan kalau anda tidak bisa mundur sejak awal misalnya bukan ranah anda misalnya eh, bukan kemampuan anda maka mundur sejak awal tidak mesti anda kemudian ya Melakukan yang tidak anda mampu. Kenapa? Kalau anda tidak mampu, anda nekat pasti amburadul, pasti kacau dan buyar, pasti kacau dan dan buyar. Kemudian, wa'inka nama kedoran. Kalau dia ternyata mampu melakukan perbuatan tersebut, wa'kofa wa'kofatan uchrawan aldar. Kemudian dia renungkan lagi, dan dia mengamati. Hal faalahu, hal fi'luhu khairun amintarahu am mintarkhihi. Apa perbuatan dia lebih baik? Atau lebih baik dia tinggalkan Dia renungkan Ini saya lakukan Boleh Tapi bagus tidak Mana yang lebih baik Saya lakukan atau saya tinggalkan Pikirkan lagi khairun Atau sebaliknya Ditinggalkan lebih baik Daripada melakukannya Dia timbang Kalau ternyata Dilakukan lebih baik Daripada Meninggalkan Maka dia renungkan lagi Apakah dia melakukannya Karena Allah atau Atau tidak Atau karena hanya sekedar dunia Hanya sekedar pujian kalau karena Allah dia lakukan jadi ternyata susah juga ya coba kita ulangi tadi kalau orang ingin muhasabah jiwanya sebelum beramal pertama yang apa yang dia pikirkan ha? mampu atau tidak kalau tidak mampu tinggalkan kalau mampu pikirkan lagi apa yang dipikirkan lebih maslahat dilakukan atau tidak dilakukan kalau menurut dia tidak dilakukan lebih maslahat ya tidak usah dilakukan Tolik, kalau ternyata lebih masalah dilakukan, dia renungkan lagi. Karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah, baru dia lakukan. Ini namanya hisap sebelum beramal. Dan yang kedua, kata Ibn Kaim rahimahullah, muhasabatu nafsib adal amal, menghisap jiwa setelah beramal soleh. Wahwah salah satu anwa' dan ini ada tiga cabang. Pertama, muhasabatuhu ala taatin kasrat fiha min hakillahi taala. Falah tu, faalam tu keh adalah wajiblah dia yang Yaitu pertama dia menghisap tentang amal yang solat yang sudah dikerjakan Namun dia tahu bahawasanya amal dia kurang sempurna, ada kesalahan. Dia tidak melakukan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Contohnya setelah solat, aduh kenapa tadi saya solat mikir macam-macam ya. Kenal tadi waktu solat saya mikir utang ya. Kenapa tadi waktu solat saya mikir barang hilang ya. Kenapa kalau orang sudah solat biasanya banyak pikiran yang tadinya terlupakan kemudian apa? diingat waktu sholat, kapan begitu dia mengatakan Allahu Akbar langsung dia ingat, waduh si fulan itu belum bayar utangnya, kapan dia ingat? waktu dia Allahu Akbar, tadi saya ketemu padahal kok saya tidak ingat, <laughs> ingatnya kapan waktu sholat, ini terjadi memang ada setan yang ingin buat kita udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada ingat ini, ingat, yang seorang tak kalah salat sesolat, astagfirullah, astagfirullah subhanallah, langsung bisa dia hisap jiwanya kenapa tadi sesolat seperti itu kenapa tadi, baru ketemu teman, misalnya ada orang bertamu, misalnya amal soleh memuliakan tamu, tapi kok kurang dia muliakan tamunya, mungkin kok kuenya kurang misalnya, kenapa tadi dia datang saya kurang kuenya kenapa waktu dia datang, kenapa saya belum mandi misalnya kita bertemu dengan tamu dengan memuliakan tamu, intinya setiap amalan dia, dia renungkan, kalau dia sudah hajian dia, kenapa? hajian kemarin, kenapa bagaimana hajian saya, benar atau tidak jadi dia ingat bahwa amal soleh dia pasti ada kekurangannya, dia hisap agar dia bisa melakukan yang lebih baik setelah Setelah itu, kemudian kata ibu yang kedua Anyuhasi bu Napsahu ala kulli amalin kana tarkhu Khairan lahumin felehi. Dia juga menghisap setiap amalan yang ternyata ditinggalkan lebih baik daripada melakukannya. Ada amalan seperti itu. Menurut kita baik, namun ternyata ditinggalkan lebih. Baik, maka kita introspeksi diri Kenapa saya lakukan? Padahal seandainya saya tidak lakukan, lebih baik. Kenapa menghisap diri agar kita tidak terulang lagi seperti ini, agar kita lebih hati-hati tak kalau hendak bertindak. Dan yang ketiga, Anjumah Sibah Nafsal Al Amrin Mubah Aumukat lima Faalahu. Dia juga menghisap dirinya tentang amalan-amalan yang asalnya mubah, yang merupakan adat istiadat. Kenapa dia lakukan? Kuhal aroh dahihi lah darul akhirah apakah dia melakukan perbuatan tersebut karena Allah atau tidak ini juga penting. Sebagaimana sahab sebagian salah mengatakan inilah ah tasibu finaumati kama ah tasibu fikumati. Kata dia aku beriktisab dengan tidurku mengharapkan pahala dengan tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dengan solat malamku. Jadi ini kita riset tadi saya waktu kesana niatnya benar tak karena Allah kenapa kalau kita tidur karena Allah dapat pahala kenapa niat kita agar kita kuat bangun Nama bangun malam kita kerja dari awal keluar rumah bekerja kemudian keluar keringat diomelin sama bos mungkin diomelin sama ya, teman kantor dan yang lainnya namun kita ingat karena Allah maka seluruh pekerjaan kita ini dari awal keringat kita yang keluar sebenarnya dapat pahala, dapat pahala. kenapa? kita lakukan karena Allah untuk kewajiban kita menafkahi anak-anak dan keluarga jadi ini penting ya Muhasabah diri pada amalan-amalan yang biasa sederhana, yang biasa agar amalan-amalan tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kita, pengajian kita dengan faedah muhasabah ya, faedah muhasabah, ini saya nukilkan dari, atau saya ringkaskan dari buku Igu Satu Lahvan Karangan Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan muhasabah jiwa memiliki beberapa faedah di antaranya al-ittila'u ala aybi nafs yang pertama dia melihat aib-aib jiwanya. Wa man lam yattali ala aibin nafsihi lam yumkinhu mu'alajatuhu wa izalatuhu. Barang siapa yang tidak tahu aib-aib dirinya tidak mungkin dia akan memperbaikinya. Nah, di antara fungsi muhasabah apa? Kita sibuk dengan aib. Tadi saya salat gimana? Saya sama orang tua bagaimana? Hari ini saya baca Quran kok cuma sebentar. Hari ini ini kalau kita mau muhasabah sehingga apa? Kita tahu aib-aib kita, sehingga kita tidak urusin aib orang lain, ya. Dan kita bisa memperbaiki aib kita kalau kita tahu aib kita. Tapi kalau kita tidak muhasabah, kapan kita tahu aib kita? Kapan kita merenungkan aib kita sehingga kita akhirnya tersibukkan mengurus aib-aib orang lain. Ngurusin urusan orang, sementara urusan kita sendiri banyak. Banyak penyakit kita, banyak kesalahan kita harus kita perbaiki. Yang kedua di antara faedah muhasabah, taubat wa nadabu. Atau batuan nada mu, watadaru kumafatafiza manilimkan. Bertaubat dan menyesal dengan muhasabah kita bertaubat, kita menyesal dan kita memperbaiki selama masih memungkinkan Kalau kita tidak muhasabah, kapan kita mau bertaubat? Kapan kita menyesal? Kita merasa benar terus, tidak pernah kita cek kesalahan kita, yang kita lihat kebaikan-kebaikan kita terus. Nah, kalau kita mengecek dengan perhitungan yang detail, muhasabah. kita tahu kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bertobat kepada Allah, dan kita masih bisa memperbaiki apa yang tersalahkan selama memungkinkan. Kemudian di antaranya, Maarifatu Karomilla katah Minal Kayim ini banyak cuma saya sebut, saya tidak sebutkan semuanya katah Minal Kayim Maarifatu Karomilla Subhanahuwata'ala wa'adha afwihi wa rahmatih bi ibadhihi dengan muhasabah kita tahu tentang bagaimana luasnya rahmat Allah bagaimana baiknya Allah Subhanahuwataala fi annahu lam yuajil lam yuajil lahum ukubatuhum ma'amahum alehi min almaasi wal mukhalafan kenapa kita tahu kita ini banyak salahnya banyak kekurangannya akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan adab kepada kita. Ini menunjukkan Allah sangat luas rahmatnya. Kita tahu kalau kita cek diri kita, bagaimana dosa-dosa kita, bagaimana kesalahan mata kita, kesalahan pendengaran kita, kesalahan hati kita. Hati kita saja kalau kita mau cek banyak kesalahannya. Baik suudon, hasad ya, prasangka buruk, hasad, dengki ya, dendam ya, macam-macam banyak penyakit penyakit hati. Tidak memaafkan dan macam-macamnya ya dan belum lagi kesalahan-kesalahan yang lain ternyata meskipun kita banyak melakukan dosa Allah tidak menurunkan adab kepada kita Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa bermuhasabah untuk bertobat. ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di antara faedah muhasabah juga kata Ibn Al-Qayyim az-zuhdu iaitu seorang menjadi zuhud kenapa dia tahu dia senantiasa persiapan untuk bertemu dengan hari akhirat, dia setiap hari mengecek dirinya dia takut ditanya oleh Allah, maka dia tanya dirinya dulu sebelum ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini mengantarkan dia untuk zuhud, nah kalau orang tidak zuhud semuanya ingin dibeli, semua ingin dipunyai berarti dia kurang muhasabah dia kurang muhasabah, kenapa? dia memperbanyak pertanyaan, beli ini, beli anu, ada orang mobilnya 10, buat apa 10? ente satu saja ditanya sudah susah, apalagi apa? 10 ya kalau ada keperluan antum bisa punya jawaban silahkan kalau ditanya ya Allah saya punya istri 4 anak saya 10 semuanya sudah gede-gede saya belikan mobil semua Insya Allah jawabannya mudah. Tapi kalau ya Allah istri saya satu, ya anak juga cuma 2 kenapa mobilnya sepuluh? Ah, Repotnya bisa jawab atau tidak kalau bisa silakan kalau enggak repot kalau enggak repot jangan perbanyak ya pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya sebagian orang berkata kalau anda melihat ada orang yang rumahnya lebih mewah bersyukurlah dengan rumah yang anda miliki. Jangan berharap agar semakin banyak pertanyaan, kalau punya rumah seperti dia lebih mewah, semakin banyak pertanyaan yang akan ada jawab. Kalau anda mampu, Alhamdulillah. Kalau tidak mampu untuk menjawab, bagaimana? Oleh karena orang yang sering bermuhasabah dia akan terbawa kepada Zuhud. Karena dia tahu setiap yang dia lakukan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap harta yang dia miliki akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tambahan kendaraan, setiap tambahan rumah, setiap tambahan pakaian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّا لَتُسْأَلُونَ يَوْمَ إِذٍ أَلِنَّاِينَ Kemudian kalian akan benar-benar ditanya atas segala kenikmatan yang kalian rasakan. Orang yang muhasabah dia akan zuhud dengan sendirinya. Kemudian juga di antara manfaatnya dia akan terlepas dari penyakit ujub dan kiber. Orang kalau tidak pernah muhasabah dia selalu merasa benar akhirnya dia ujub. Dia bangga dan kibr sombong. Kenapa? Dia tidak merasa salah. Apalagi orang tersebut tidak menerima kritikan orang lain, dia semakin ujub dan semakin sombong. Dia merasa orang lain semua salah dia tidak pernah salah. Dan nampak kesombongan tersebut akan nampak dari lisannya, dari gerak-geriknya, dari pernyataannya akan nampak sombong orang ini kelihatan. Waliauzubillah. Berbeda dengan orang muhasabah dirinya, dia tahu dirinya, dia masih banyak kekurangan. Bagaimana ibadahnya penuh kekurangan. Ya, maka dia tidak akan Sombong. Meskipun orang memuji dia habis-habisan, dia ingat perkataan Muhammad bin Wasik, Taukana li dhunubi rihun ma jalasa ilahi ahadun. Kata Muhammad bin Wasik, seandainya dosa-dosa ini, ada aromanya, ada baunya, maka tidak seorang pun akan duduk denganku. Tidak ada orang yang mengaji sama saya, kalau aib, -aib saya dibongkar oleh Allah subhanahu SWT. Mereka seorang salah mengatakan, saya tidak tahu mana ni'mat yang lebih baik. Apakah karena aib saya ditutup oleh Allah, atau karena ketaatan yang saya lakukan. Mana yang lebih baik? Ya ikhwan, aib kita ditutup oleh Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Maka jangan anda ujub sementara anda tahu anda punya aib. Kalau Allah bongkar satu aib anda saja, satu aib saja, tidak ada yang main sama kamu. Tidak ada yang duduk sama kamu. Tidak ada yang mau berteman dengan kamu. Kenapa aibmu dibongkar oleh Allah Subhanahu SWT? Maka dengan muhasabah seorang akan meninggalkan ujub. Kemudian di antara juga, yaitu seorang yang bermuhasabah, dia akan semangat untuk melaksanakan ketaatan. Dia akan semangat. Kenapa? Dia ingin. Tatkala dia hisap, oh dosa saya sekian, pahala saya sekian, maka dia berusaha untuk berbanyak pahalanya agar dia, ya. Tatkala dia hisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan semangat. Masih ada waktu ya? Masih ya? Kalau begitu kita tambah lagi poin terakhir. <laughs> yang keempat yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana cara kita semangat bermuhasabah? Karena ini kegiatan yang jarang kita lakukannya. Kita terus terang saja susah untuk apa? menyempatkan waktu untuk bermuhasabah. Padahal waktu kita banyak. Antum bisa muhasabah di mana saja ya. Antum bisa muhasabah tatkala sendirian, tatkala di masjid, ingat-ingat meskipun 5 menit. Namun kenapa kita tidak semangat bermuhasabah? Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya menyebutkan tentang hal-hal yang bisa menolong seorang untuk semangat bermuhasabah. Yang pertama, kata beliau Hendaknya engkau tahu bahwasanya semakin kau berusaha semangat untuk bermuhasabah pada hari ini maka kau akan semangat ber, kau akan semakin istirahat tatkala yaumul hisab. Saya ulangi kata Ibnu Qayyim, semakin engkau semangat bermuhasabah di dunia ini maka kau akan semakin dimudahkan hisabmu pada hari kiamat. Jadi buat kita semangat. Kenapa? Semakin mudah dihisapnya pada hari kiamat kelak. Kemudian juga mengetahui bahwasanya Keuntungan orang yang muhasabah Adalah tinggal di surga Firdaus Kata Ibn Qayyim qaim Rahimah Orang yang sering bermuhasabah Dia akan semangat beramal soleh dan ujung-ujungnya Dia akan masuk kepada surga Firdaus Dan meninggalkan muhasabah Akan mengantarkan seorang ke Dalam neraka, jahanam dan kebinasaan Di antara hal yang buat anda semangat bermuhasabah Carilah teman-teman Yang soleh Jadilah teman-teman yang soleh yang mereka sering menghisap jiwa mereka. Mereka sering mengatakan, aduh kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kesalahan. Mengingatkan diri kita. Ya? Kalau kita salah dia tegur, maka ini membuat kita semangat untuk apa? Bermuhasabah. Jangan bergaul dengan sembarang-sembarang orang. Tapi bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita. Sehingga kita semangat untuk bermuhasabah. Kemudian di antara hal yang buat kita semangat untuk bermuhasabah, kata Ibn al-Qayyim, ziaratu al-kubur, ziarahilah kuburan. Kenapa kalau kita ke kuburan, kita tahu Orang-orang di bawah kuburan tadi sudah tidak bisa Bermuhasabah lagi, mereka sudah selesai Sekarang mereka bakalan dihisap Ya zurul kubur fa'innah tuzaqirukumul akhirah Ziarah lih kuburan Maka itu akan mengingatkan kau pada hari Akhirat, maka Ini sunnah yang ditinggalkan ya. Ini sunnah yang ditinggalkan Sisikan waktu untuk ziarah Kubur kalau ada saudara-saudara kita yang meninggal segera kita antar ke kuburan karena kita tahu kalau kita melihat orang di kuburan kita tahu orang ini sekarang sudah tidak bisa menghisap dirinya lagi orang ini sekarang sudah tidak bisa memperbaiki kondisinya lagi kenapa dia sudah di alam akhirat dia tinggal dihisap kalau kita sekarang ya, kita tadi kemarin kurang bersadakah masih bisa kita bersadakah sekarang kalau sekarang kita punya cita-cita untuk hafal juz amma masih bisa atau tidak masih bisa. Kalau anda punya cita-cita hafal Qur'an, masih bisa anda lakukan. Kalau anda punya cita-cita untuk bangunkan rumah, buat ayah dan ibu, masih bisa sekarang kalau anda berusaha. Berhasil atau tidak, tapi masih memungkinkan. Maksud saya masih memungkinkan. Tapi mereka yang sudah di bawah kuburan, di bawah tanah, sudah tidak bisa. Padahal mereka dahulu kaya. Padahal mereka dahulu memiliki waktu luang. Padahal dahulu mereka memiliki kemampuan hafalan yang kuat. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Bercita-cita sudah tidak bisa lagi. Dia ditunaikan, sekarang kita masih mungkin nah diantara ziarah kubur kita lihat orang-orang ini sudah tidak bisa lagi berangan-angan dan menunaikan angan-angan mereka kita masih bisa kalau ada seorang bercita-cita ingin bangun masjid masih bisa perkara yang menajubkan yang sebenarnya yang saya lihat di kota Madinah saya ada pengajian tiap sepekan sekali untuk supir-supir supir-supir dan pekerja kasar Ya, gak di masjid Nabawi ini, karena mereka tidak bisa hadir di masjid Nabawi mereka selalu apa nyetir ya dan maghrib sampai isya itu bagi mereka prime time, prime time untuk nyetri majikan maksudnya, tidak bisa ikut pengajian sehingga ada pengajian khusus buat mereka sepekan sekali di waktu majikan mereka pada tidur, yaitu pada hari Jumat pagi atau di hari, ya Jumat pagi karena biasanya orang Arab itu malam Jumat mereka begadang sehingga Jumat mereka jadi malam Jumat seperti malam minggu di sini ya, ya. sehingga di Jumat pagi mereka eh, apa namanya, bisa ikut pengajian di antara mereka ada satu orang Subhanallah, supir tapi bangun masjid. Supir tapi bisa bangun masjid. Memang bukan harta dia seluruhnya, tapi dia yang motivasi dan dia sering dibantu oleh sebagian orang, ya. Tapi dia tidak minta bantuan. Tapi dia kumpulkan gaji dia. Dia kumpulkan gaji dia, ya. Sampai dia cuma yang penting buat makan dan buat anak istrinya. Sisanya buat apa bangun? bangun masjid. Saya lihat bagaimana seorang supir bertekad bisa bangun masjid. Allah mudahkan. Tiba-tiba ada yang kasih tanah wakaf. Tiba-tiba dia mulai bangun. Akhirnya ada orang bantu sedikit-sedikit tapi intinya dia bisa bangun masjid. Kenapa ada tekad? Dan itu masih mungkin bagi kita. Nah, kalau sudah di bawah kuburan, sudah tidak bisa. Oleh karena kita sering ziarah kubur agar kita bisa semangat untuk menghisap jiwa kita. Kemudian di antaranya Al-Bu'du'an Amakini Al-Lahu'i Jauhkan diri dari tempat-tempat yang melaleikan. Ya. Ada orang yang hobinya pergi ke mall misalnya, hobinya. Ya kalau setahun dua kali mungkin anak-anak ingin bermain, main dah jadi masalah. Atau beberapa kali dalam setahun atau sebulan sekali. Tapi ada yang tiap minggu pinginnya jalan-jalan terus. Pingin kapan kita mau hisap kalau begitu caranya. Sementara kita tenggelam dalam masuk dalam areal yang buat kita lalai. Kita masuk dalam areal yang buat kita buat kita lalai. Bagaimana kita mau ingat dengan? Akhirat. Oleh kerana jauhi tempat-tempat tersebut sesekali saja kita pergi kalau memang ingin menyenangkan anak-anak itu pun sesekali tidak terus-terusan. Kemudian di antaranya kata Ibnul Qaim rahimahullah yaitu menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Ya, oleh karenanya orang ahli ilmu disebut dengan ahlu zikir orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Allah berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta bertanyalah kepada ahlu dzikir, artinya bertanyalah kepada para ulama yang berilmu dan Allah menamakan ahli ilmu tersebut dengan ahlu dzikir Kenapa orang yang punya ilmu, menghadiri majelis ilmu, dia pasti ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya sering hadiri kajian yang mengingat tentang mengingatkan tentang akhirat. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang suka bermuhasabah sehingga akhirnya kita diringankan hisab kita pada hari kiamat kala. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kajian yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan kita ditimbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak, dan semoga kita dimudahkan hisapnya pada hari kiamat kelak, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pertemukan kita di masjid ini Allah pertemukan kita di surganya kelak amin rabbal alamin, Wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh